10. Щось у ній тріснуло і потекло. Мабуть, шкаралупа. Вона відчула, як підгинаються коліна. Очі знову намацали нормальний світ, але серце її розлетілося на друзки. Вона почала осідати, хтось із учнів підтримав її, закричали води, але їй стало трохи краще. З нею щось коїлось. У голові крутилися клапті образів, а розум відмовлявся вірити в побачене. Розум панічно шукав зачіпку, яка б спростувала все побачене. Адже не могло бути так, що все життя вона бачила одне, а в реальності усе виявилось по-іншому, по-яйцесферному. І тут розум таки знайшовся. Тереска пішла за школу. Кварк наче ждав її, стояв під тим самим каштаном і палив папіросу. Він був готовий відповісти на будь-яке запитання, а в Терески якраз було одне якраз те, через яке вона ледь не з'їхала з глузду, коли побачила яйце сфери. Тереска підійшла в притул до монстра і заявила, що математикам Нобеля не дають. Вона звинуватила Кварка в тому, що про писанки він вигадав усе сам, а вона через нього ледь не здуріла. Навіть вже галюцинації почалися. Петя вислухав, глянув на неї по-зміїному, і відказав, сміючись, що так, звісно. У нього не було права на помилку, га-га-га. Але він таки справді дещо переплутав, за що й просить пробачення. Го-го-го! Га-га-га! -го -го. Естонці видали премію не з математики, а з психології! Вириготав кварк і на її очах перетворився в яйцесферу.